Kapittel 13 På den dagen ble det lest opp av Moses bok for folkets ører, og en fant skrevet i den at ammonitten og moabitten til Uagens tid ikke skulle komme inn i den sanne Guds menighet, for de var ikke kommet Israels sønner i møte med brød og med vann, men hadde gitt seg til å leie biljam mot dem for å nedkalle ondt over dem. Vår Gud forandret i middertid forbannelsen til en velsignelse. Nå skjedde det at så snart de hørte loven, begynte de å skille ut hele den blandede flokk fra Israel. Och før dette, presten Eliashib, som hadde ansvaret for en spisesal i vår gudshus, var en slekting av Tobia. og han gikk i gang med å gjøre i stand en stor spisesal til ham, der hvor de tidligere pleide å legge virakken og redskapene og tiende delen av korne, den nye vinen og oljen som livittene og sangerne og portvaktene er berettiget til, og bidraget til prestene. Men i hele denne tiden var jeg ikke i Jerusalem, for i Artaxerxes, Babylons konges 32. år, kom jeg til kongen, og noe senere ba jeg kongen om å få fri. Så kom jag till Jerusalem og ble klar over det onde som Eliasib hade gjort for Tobias skyld ved å gjøre en spisesal i stand for ham i forgården til den sanne Guds hus. Og jeg syntes det var meget ondt. Derfor kastet jeg alt inbo i Tobias hus utenfor spisesalen. Deretter ga jeg en befaling, og de renset spisesalene, og jeg gikk i gang med bringe de redskapene som tilhørte den sanne Guds hus tilbake dit, sammen med kornoffere og viraken. Og jeg fikk vite at levittenes andeler ikke var blitt gitt dem, med den følge at levitten og sangerne som utførte arbeidet flyttet ut, hver til sin egen mark. Og jeg begynte å klandre styresmennene og si, «Hvorfor er den sanne Guds hus blitt forsømt?» Så samlet jeg dem og insatte dem på deres plasser. Og hele juda på sin side brakte tiende delen av kornet og av den nye vinen og av oljen til forholdsromene. Så satte jeg presten Shelemia og avskriveren Sadok og Pedaya av levittene til å oppsynne forholdsromene. Og under deres ledelse sto Hanan, sønn av Sakkur, sønn av Matanya, for de ble regnet som trofaste, og det pålå dem å sørge for utdelingen til sine brødre. Å, kom meg i hu, min Gud, for dette, og utslett ikke de gjerninger som jeg i kjærlig godhet har gjort i forbindelse med min Guds hus og overvåkningen av det. I de dager så jeg juda noen som tråkket vinpresser på sabbaten og hentet inn kornhaver og läste dem på esler, og like så vin, druer og fikner, og og brakte dem in i Jerusalem på sabbatsdagen. Og jeg gikk i gang med å vittne mot dem på den dagen da de solgte levnetsmidler. Og Tyrjerne oppholdt seg i byen, i det de brakte inn fisk og alle slags handelsvarer, og solgte det på sabbaten til Judas sønner og Jerusalem. Da begynte jeg å klandre de fornemme i Juda, og si til dem, «Hva er det for en ond gjerning dere gjør, i og med at sabbatsdagen? Var det ikke nettopp dette deres forfeder gjorde? slik at vår Gud førte all denne ulykke over oss, og også over denne byen. Og nå øker dere den brennende vrede mot Israel ved å vannhelge sabbaten. Og det skjedde da Jerusalems porter var blitt skyggefulle før sabbaten, at jeg straks ga en befaling, og så ble dørene lukket. Jeg sa videre att jeg ikke skulle åpne dem før etter sabbaten, og noen av mine egne tjenere stilke jeg i portene for att ingen bør skulle få komme in på sabbatsdagen. Følgelig overnattet handelsmennene og de som solgte alle slags handelsvarer utenfor Jerusalem, en gang og en gang til. Så begynte jeg å vittne mot dem og si til dem, Hvorfor overnatter dere foran muren? Hvis dere gjør det igjen, så legger jeg hånd på dere. Fra den tid kom det ikke mer på sabbaten. Og videre sa jeg til i vittne at de regelmessig skulle rense sig og komme og vakt ved portene for å hellige sabbatsdagen. Åh. «Kom også dette i hu til gunst for mig, min Gud, og ha virkelig medfølelse med mig etter din store, kjærlige godhet. I de dager så jeg også de jødene som hadde latt astodittiske, ammonittiske og moabittiske hustruer bo hos seg. Og når det gjelder sønnene deres, så snakket halvparten astodittisk. Det var ingen av dem som kunne snakke jødisk, eller de forskjellige folkenes tungemål. «Og jeg å klandre dem og nedkalle ondt over dem, og slå noen menn blant dem, og rive hår av dem, og la dem sverge ved Gud. Dere skulle ikke gi deres døttere til deres sønner, og dere skulle ikke ta noen av deres døttere til deres sønner eller dere selv. Var ikke på grunn av dem at Salomo, Israels konge, syndet? Og blant de mange nasjonene viste det seg at ingen konge var som han, og elsket av sin Gud var han, slik at Gud satte han til konge over hele Israel.» Selv ham fikk de fremmede hustruene til å synde. Og er det ikke noe uhørt at dere gjør all denne store ondskap i det dere handler troløst mot vår Gud ved å la fremmede hustruer bo hos dere? Og en av sønnene til Jojada, överste Eliashibs sønn, var svigersønn av horonitten Sanballat. Derfor jaget jeg ham bort fra meg. Åh, kom dem i hu, min Gud, på grunn av besmittelsen av prestedømme og prestedømmets og levittnes pakt. Og jeg renset dem fra alt fremmed, og gikk i gang med å tildele prestene og levittene tjenesteplikter, hver i sitt arbeid, også i forbindelse med leveransen av veien til fastsatte tider, og i forbindelse med den første modne grøden. Åh, kom det i hu, min Gud, til beste for mig!